kepada kawa'id bahawasanya haji'un ini adalah uh, pada daruri adalah aslun. Sebab itu kalau kita bincang usul dan kita masukkan ke dalam semua usul negara, usul masyarakat, usul usrah. Apa kita bincang kecil-kecil usul usrah apa dan? Nafkah. Masukan makan minum. Mana itu mesti suami lengkapkan. Makan minum pakaian dan juga tempat tinggal itu usul dia yang lain tu shopping, melancong itu bukan usul tu tahsini tapi kebanyakan orang bila family tu terlalu belanja banyak benda tu akhirnya dia tak ada cukup duit setiap benda ada usul dan furuk usul daripada pada uh, dan juga ahaziat lekat belakang api kemudian tahsinat dia ada pembahagian yang kelima. Itu yang keempat dia panggil uh, zina, perhiasan. Pasal kemewahan sekarang Yang lebih daripada tu pembaziran dia panggil fuzuli. Itu lagi teruk. Itu pembahagian yang kelima yang dibahagi oleh Imam Syu'bi. Mana dia selepas tahsin itu ada kisim yang makruh nama dia zina. Perhiasan, uh, yang kelima tu tercelah iaitu fuzuli pembaziran. Malaysia kita perlu hanya kaitah empat tapi lebih 10. Dan itu yang banyak berlaku pada orang kaya. Rumah kita pelupuk, kita perontam dia banyak. Akhirnya Singapura lebih bagus. Singapura nak beli rumah, kita orang oh, Singapura. Dia akan cek gaji. Okey, kalau gaji bawah 4000, sewa dulu. Gaji 5000, boleh buat loan. Dan loan ambil daripada SP yang boleh cukup 30000. Dan rumah sampai mana? Kerana mereka tak takut berlaku yang fuzuli masuk pembelian daripada orang yang yang lebih lemah Jadi menzalimi orang miskin kita orang kecil orang kaya beli umat, apa, orang kaya beli orang kaya lagi orang kaya beli bila buka penjualan orang murah siapa yang beli? orang kaya dia buat investment kita juga tak ada yang beli eh, selama nak tuduh buka orang 380 ribu orang yang tidak ada masalah dalam dalam loan nampak gayanya Singapura lebih faham makasih Ha, kehidupan di ni sebab bila kita sewa ataupun bila kita nak sewa rumah orang kata hmm. ya, apa lah gaji kadang kita sewa tetapi dalam usul usrah Singapura lebih menjaga maksudnya gaji dia dua 2000 suami dua ah ha, dia dapat rumah satu dua bilik dua bilik dia tak boleh lebih dah tu orang oh, gaji an kawa itu kawalan sewa. kita ni kita pun tak tak paulah kita tak dekat Singapura tapi perlu ada kawalan juga supaya orang miskin ni dia mampu beli tapi dulu dasar kerajaan baru Awal orang pompuh ha dia beli benda buat rumah murah. Masa tu yang murah-murah tak ada weh. 25,000 haji dah cepat. Rumah-rumah 25,000 je. Eh? Dia baik nak beli semua cicu-cicu. Yang gaji 1,400 bayar 900 tu. Dan projek dia tak ada dah. Kalau maju semua tak mau. tahap tahap gambar ni. Eh? Kalau kita boleh selesaikan masalah rumah eh? ni mana dia dengan kawalan pemaju pun nak kaya sampai mana nak, nak, nak sampai bilion apa yang dia kita pun tak ada, ada ceiling lah keuntungan ni perlu ada ceiling juga lah kita nak untung berapa bilion kan 100 juta tak cukup lagi apa yang kita nak jadi itu yang sebabnya kita kita kena tengok kepada usul-usra bila tidak ada rumah usah bila suami mati wih nak tajah sana nak sini itu yang berlaku kepada masyarakat bila rumah tu milik suami Alhamdulillah Islam tak, tak terhalang Pemiatkan Usian Kalau orang miskin Yang orang sewa Dia tak apa mana Kalau ada mak di kampung Dia boleh di kampung Itu yang Yang menghimpat Itu tu, Usul Satu benda yang penting Usul Madrasah Usul Dia mesti ada usul Pengajian agama Akhlaqiyah Benda yang kita sepatut Ditambah kepada ilmu, Menghormati semua agama Sangat Sangat penting Kerana kita hidup Berbilang kaum Benda-benda macam tu Dia usul kita dalam kenegaraan apa usul kita? Sebab mana tu kita tak jaga dia, jadi kepinjangan seperti mana kita lihat sekarang. Taib. An-nakulah haji ma tahsinin inna ma huwa khali bil asli tahsinin ringan ringan haji dia hadap kepada usul ni Macam bank bank ini adalah hajiat bank adalah hajiat yang mana dia merupakan hajiat semua. Sebab tu bank berada dalam kedudukan seperti doruriyat, walaupun dia bukan doruriyat Tapi dia adalah hajiat yang yang sangat tinggi Sebab bank yang banyak membantu orang melisaikan masalah Tapi kita kena tahu, bank tu bukan duit dia, duit kita jual Kalau tak ada bank, pincang sebuah negara Susah ha, Bila bila sebuah negara tu bank dia bergerak Maksud negara pun, dia pun nak pergi macam dia berlaku di GRIP ha, GRIP, apa? GRIP GRIP? Ah GRIP itu pun cuma noh habis bang habis menteri pun kena buang sampah itu sebab itu apa asas kepada Semua negara adalah bank ekonomi sebab dia merupakan hajat utama yang sampai ke sepertimana daruriyat fardi dia hajat tu kepada ummah sepertimana daruriyah fardi itu yang kita tahu wa mu'annisun jadi apa nama dia kesemuanya Tahsin dan haji Dia penyejuk kepada uh, Dan pencantik kepada Dharuri so, Kalau kita ada usul-usrah Usrah yang kita nampak mudah Kita ada makan uh, Kalau kalau beli tu dia belok Walaupun beli tu bukan dharuriat Tapi dia mu'anisya, mu'hasin Sebab kewajipan suami ni bukanlah Beli menyediakan saja Tapi kalau beli lebih Sebab tu zaman dulu ni Tak terbayang orang Sewa rumah banyak sangat Hmm. Kerana semua orang membeli cash Sebab buat sendiri Tanah ada Zaman dulu tak timbul sangat Loon-loon ni Kenapa semua hidup dengan pembinaan sendiri Sikit-sikit Kreatif Sebab itu tidak ada orang, orang muflis zaman dulu ramai Sekarang ni Muflis terlampau ramai Dia buat kajian Dua sebab Kaitan mahal dengan jalan banyak Seluncung Jadi yang menyebabkan anak muda tak mampu beli rumah atau kereta sebab dulu contoh pembenjo habis 10,000. 10,000 tu dah boleh simpan 2 tahun dah boleh banyak down payment. Sebab tu orang tua-tua kita dulu tu, apa? Ada duit beli rumah tu. Semua orang tua-tua pesan, tu. tak kerja pun tak tahu hari apa nak perang. Sangat bagus. Rukun iman ni pun macam tu. Tok saya macam tu. Dia pesan kalau dapat EPF pun beli rumah tu. Dia pesan pada apa ada jiran-jiran, dapat jiran -jiran, APGM, dapat, dapat beli rumah tu. Yang lain demo tu. Tapi rupa yang mudah tu sangat Penting Sebab kita ada nilai Lepas tu Mabal kata apa Rumah tu nilai kita Mesti ada rumah Habis sekarang ni Budak-budak Dia dapat-dapat Dia dapat Akhirnya Habis RM10,000 Belancong tu Duit nampak di sejari Akhirnya 2 tahun Belancong RM20,000 Tak boleh beli, beli rumah lagi Lepas naik Muflis lah Dah banyak belancong kan? Jadi belancong pun di antara dipanggil panggil Muriyat benda-benda yang menaikkan syahwat. Tambah ada insta apa semua semua tengok, homo oh, pakai nak pi tempat tu. Jadi kita kena kawal syahwat sikitlah. Taib wahmu suratil khasa. Dia dia cantik lagi. Imma muqaddimatan sama ada dia adalah muqaddimah sebagai introduction imma muqaddimatan atau muqarridan dia seingin Hajat dengan usulil dia seini. Atau tabi'an dia ikut dia follow bila kita buat kita nampak kehebatan tauriat itu wa la kulli taqdirin tak kira lah sama ada di depan ke atau belakang ataupun selepas fa yaduru bil khidmati hawalaihi dia berkhidmat kepada asliyun ni kaedah tabiiya kaedah akli tabii macam macam apa kita katakan dalam agama dia ada usul dia Aqidah benda yang melengkapkan adalah rukun Islam tu asli kepada Asul usul Ialah akidah kita itu Mereka baru datang semayang Kalau kita tak ada akidah Kita nak semayang Yang semua sembahyang Sampai kejahat haji itu adalah Dia hadam kepada Asusulul <tus> <tus> iman Antu minabillahi wa rasul Ya putul ila yang berlaku kepada Nasarah dan Yahudi Adalah usul Ibadah Mereka ada orang baik Akhlak Akhlak ada cantik Kepada akidah tapi bila akhirnya mereka dah rosak dah Akhirnya mereka pun tak mencantikkan mereka Walaupun ada padri yang baik Dan seumpama dengan dia Tapi tak menjadikan mereka ni agama yang Usul Sangat penting Darat dia buang, fundamental Kita usul tak boleh nak buang Itu akhirnya kita kena pegang Cuma dalam bab asyaliah kita boleh Toleransi dari sudut Membiarkan orang lain nak mengantik Agama apa tuhak mereka lah tapi yang menjadi satu masalah timbul masalah kebebasan murtad ha, yang tu keluar daripada perbincangan kebebasan beragama berpindah kepada kebebasan murtad dan yang ni satu istifham yang tak dapat dijawab dengan tuntas makna dia ulama pun tak boleh minum risau dan dia akan terjebak dalam tufan liberal yang menghalalkan murtad dan itu yang Yahudi buat di zaman Rasulullah aminu uh, uh, wajhad nahar wa akfuru akhirahu masuk siang Islam malam jadi gelap. Maka Nabi bersabda man badal dinahu faktur. Siapa yang tukar agama macam ni bunuh dia. Sebab dia ni nak rosakkan organisasi semua negara. Mereka tanya oleh orang ni pula, soalan Nabi soalan Kalau macam tu, macam apa? Kristian tak boleh bunuh penganut dia Islam akan muncul dalam dia adakah itu satu keadilan banyak penduduk yang perlu diselesaikan dengan hajbah ada beberapa jawapan yang kita boleh bagi Di Antaranya Kristian bukan agama nunah ini tidak ada memang tabiat dia tak ada bentukkan <tuh> sebab dapat agama nasihat ni ada sistem tersyariah agama Islam kita buka Yahudi kita buka apa nama dia Injil dan kita buka mana agama dia apa hanya nasa'ah nasa'ah dini itu dari sudut tabiat Islam kemudian dari segi haqa'ah agama Islam ni agama yang lengkap namun bila Kristian dah masuk dengan sekulo pembetahanan daripada ubah sikit apa ahmur ni maka mempertikaikan <tuh> orang Islam menyekat orang Islam daripada butan yang terdama Human Right, Freedom. Wah oh, itu. Ikan soalan. Pong ikan bangsa punya soalan. Macam ni ciao. Pening nak jawab. Bila kata macam ni, orang kata Islam tertutup. Bila jawab terbuka, orang kata libur. Kena faham Al Quran dan Sunnah dan Sirah Nabi coko tuntas dan berhajat kepada Konun. Konun yang menjaga. Dan kita dapati bahasanya melihat kepada tabiat negara misalnya Malaysia dengan Islam kita berhak menghalang orang Islam keluar bila mereka menunjukkan secara jelas kalau mereka murtad senang-senang kita tak tahu murtad tu, kita tak campur malah kita nak tahu dia murtad tapi yang mengalankan tapi kita taklah prefer kepada bunuh perlu kita berdialak dia tapi tak boleh sebagai sebuah orang Islam anggap benda tu hak itu jenayah kalau tak kita tak boleh kata berdasarkan Islam itu dia punya usul je kalau sebuah syarikat pun boleh mempertikaikan dia punya staff dia arahan dia macam mana agama ni tapi sekali kita sekarang ni bila agama kita nak ke arah khuriyah mutlaqah kebebasan yang buruk banyak tapi benda tu bahaya kepada kajian yang lebih mendalamlah supaya benda ni dapat menjadikan Islam ni agama yang menjaga hak, semua fa wa ahra dalik tu lebih hayat ayata adda daruri ala ahsani halati bila semua menjadi khadam dia maka daruri ini dia akan menjadi lebih elok dan, dan orang kata apa sempurna Macam orang tu ikut ibadah tak semaya tak apa, elok melomaya dia Islam tapi tak akidah tidak terjejas dia masuk Islam eh, dia masuk syurga tapi selepas dia azablah melainkan dia dapat syafaat semua orang begitu usul kalau kita perkuatkan hajat dia bila kita perkuatkan apa dia tahsinat dia dia akan jadi lebih elok kalau kita kurang dia jadi tak opor cantik macam sembahyang kata sembahyang tu asbahyang afdol as di sini syariah dia afdol tiba-tiba imam kita tu orang jahat sah sembahyang Lepas tak apa nak molek yang yang tu imam tu orangnya. Jadi itu dia. Ha? dia punya tabiat tak tahu orang pun benci dan sebagainya. Jadi yang menjadi khadir tu tak, tak mampu mempersembahkan sembahyang dalam bentuk yang ahsani halati. Begitulah semua keadaan. Dan kita berbelanja. Kita tak jaga usul tasarruf ataupun usul infaq. Apa rusuk infak kita Bermula dengan diri kita Ibnab di nasibkan Kemudian kepada isteri kita Kemudian kepada anak-anak Kemudian kepada ibu Kemudian kepada ayah Kemudian Mak saudara belah ibu Pada, Adik balik kita perempuan dulu Kemudian abang Kemudian pindah kepada mak saudara belah ibu Habis tu barulah mak saudara sebelah ayah Habis belah itu barulah Adik balik dekat Habis itu barulah belah bini kita Terbalik Belah bini dulu tak kenal tak berlebih ni dia ada dia punya mawarid dia dia ada risauh dia buat belakang dia abang dia tapi yang malah tak suami kena tanggung juga jadi tak stable lah pendapatan ni apa suami tu tak buat melainkan belah ni kaya belah ni miskin tak tak masalah buat ataupun dia mampu mentahu sihat mana dia bagi secukup yang ni ada lebih sikit dia bagi sekarang ni tak sempat sampai habis yang ni kita pi belah-belah lain lah bila banyak kekayaan ni lah, lama-lama mungkin adik kita miskin. Oh. Mulian kakak kita miskin. Sepas modalaya kakak kita tu. Apa tak dia buat? Itu yang lebih layak dibantu. Apa itu apa? Sebagai habis sedekah tu sebelah yang lain Itu usul dalam infak. kemudian perbelanjaan. Mana dia makan minum kena selesai. Pakaian tempat tinggal jadi ini dia berusul hajiat yang tu tak apalah ke puluhan t-shirt tuisyen dengan ibu bapa tak mampu nak pakai tuisyen ibu, dia boleh hantar kepada pendidikan ke sekolah tu okey dan juga hajiat yang besar dia apa nama dia kesihatan sebab itu kita fatwakan uh, insurans takkan full sebahagian daripada hajiat sebab kita dah tak mampu lah nak nak survive tanpa tak Vaksin hadiah yang besar. belanja sakit tak dapat vaksin tinggi. Itu dekat tengak eh. Orang yang kena jangkitan oh penyakit kita belanja tinggi. Saya vaksin tu. Setiap di hospital. Macam apa kita nak duk bincang tu, bincang tentang nama, slogan apa. Dia bukan sunnah. Tidak, itulah sunnah semestinya. Walaupun Nabi <coughs> tak praktik tapi dia mencapai makout sik sunnah Nabi. Ha, makasih sunnah yang itu kita bergaduh Hanya kita bergaduh benda-benda yang, yang yang menjadi hadam kepada usul kita daruri kita Itu hafzul nafsi jadi semua benda ia duru haulahu ia duru haulah hafzul nafsi kepada uh, takaful kemudian kepada apa nama dia perubatan vaksin dan semua dengan dia. Kalau kita tak takafur, oh susah Kalau sakit, kena tiga ibu Tu dia pergi Jadi ini diantara peranan takaful, karena dia telah menjadi Asbah Hajatul Musytamak Dan bila hajatan kepada Musytamak Dia macam Daurat bagi soal individu So ibu bapak dia kena sedia Aku pula ni dia, untuk anak dia ada insurans. Ambil paling rendah, ambil berikan Ambil Karena itu yang menjamin yang mentadminkan yang menjaminkan keselamatan anak dia. kepada pendidikan dan sebagainya. kalau dia susun elok macam tu. Insyaallah perjalanan hidup. Tapi ah dia boleh rodek, boleh pergi jalan. Boleh semua tu tapi kena selesai yang yang apa dia daruriyat ya hajat dulu. tu pilih pada taksi Ini pitah silak tu. Ayah ni yang menjadikan perbelanjaan tidak teratur dan demikian kerana solat matla contoh dia bagi ila taharah bila taharah taharah tu dia muhassinat dia tahsinah tapi duduk depan asyarat li amrin azim dia menjadikan orang yang sembahyang tu rasa gentar dan rasa hebatnya tuhan ini persediaan persediaan yang, yang kepada kalau tak ada tidak ada wudhu, sembahyang dia leceh sangat Tengok Kita boleh tengok Macam mana Minda syariah kita Kita semayah ni Tanpa urut oh, Allah senang Untuk kentuk Tak puas duduk Dan belayang lah semayah Langan semayah Tengah bila Ayah ya, Marah bil, Tempat Untuk semua ada akan apa? Muhassinal Untuk mencantikkan Daruri tu Fikrah Fikrah ni Tawbiyah ni Masuk dalam semua agenda Fikrah Cuma kita kena kembangkan dalam bentuk bidang kita lah kalau bidang kita di pejabat kita cari arah pejabat hajat pejabat atas sinat pejabat Mana dia Faida <tuh> istaqbala qiblat bi ada mengadap kiblat asyara tawajju bi hudur ilahi ilaihi bila ada kiblat di rasa lah rasa nak menghadap orang yang, Tuhan yang yang, yang yang yang dia nak menghadap tu Kalau tak ada kiblat ni bukan sembuh nak juga perasaan hmm. feeling tu mayak ikut apa pun jadi tak tak berada sebab banyak orang berkisah tanya pasal siapa kita minta apa? sembuh apa? tak nak bagi rasa feeling Cuma kita bayangkan semayang kita nak kiblat. belak tu dia seorang menghadap timur seorang menghadap barat seorang menghadap lah sistem tak sistematik lah kiblat ni mengajar kepada hadaf orang punya score the girl, tu dia hadaf matlamat yang jelas. Fa اذا ahdara niyyat at ta'abbud jadi taniat ni sembahyang. Asbarul khudu'a, niat sembahyang tu menghasilkan tunduk wasukun tenang. Sebab itu orang putih kaji, dia depa dapat power of intention. Intention tu menjadikan kita ni ada kekuatan. Depa pun, pun dapat dia kita dia bukan cakap dapat wajib sebab Imam Syatibi kata apa bila kita niat sembahyang as-murul quduw was-sakin sakin tak ataupun sukun thumma yadkhulu fiha ala nasaqiha biziadati as-suraati khidmatan li fardin li fardi ummil quran ni falsafah kitab ni wallahu a'lam kalau kita baca kitab maqasid moden tak ada kena mengata kita baca langkah langkah sebab apa dia mau kata apa bahasa dia tak seindah imam. Tapi baca Syatibi oh luar biasa bahasa dia. Dia kata bila kita solat sembahyang ala nasaqiha ikut dia mesti sistem dia nasaq ni sistem dia nasab maksud dengan penambahan surah biziadati as-surah kita yang wajib Fatihah. Kita tambah apa nama ada surah itu mencantik tempat untuk Berkhidmat kepada apa? Fardhu umil kita Kepada kewajipan membaca <tuh> Umul Quran Pasal apa? Li'anal jami'a kalamullah Al-mutawajjah ilaihi Semua ni kalam Allah Jadi, kalau kita tak baca pun sah Cuma kalau baca tu Menjadi pelengkap kepada sembahyang kita Satu persatu di bahagian tuan-tuan Wa'idha kabbar Bila kita takbir <tuh> pula wa sabbaha bitasbih wa tashahhada dan tashahhud kita ada berapa riwayat dekat 3 atau 4 riwayat daripada Abu Abbas, Ibn Umar, Abdullah bin Umar dan Ibnu Mas'ud, 3 riwayat. Masing-masing boleh amal mazan Nabi, dia ambil Mas'ud, kita daripada Ibnu Abbas, pada daripada, daripada apa nama dia pada Umar bin Khattab. Semuanya sah belaka. riwayatnya kata Imam Syafi'i semua sah sahih sah belaka. fadhalika kulluhu tanbihun qalbi ni nak bagi kita, hati kita ni berjaga tajat maksudnya dia bagi peringatan kepada kita bagi kita tak leka mengeluarkan penyakit yang bahaya dalam masyarakat depanya ghaflah leka lalai lalai ni kalau kita jadi suami lalai tanggungjawab jadi isteri lalai tanggungjawab jadi pelajar lalai tanggungjawab itu penyakit yang bahaya jadi dia penghaflah waktu tuhan kata wala takum minal ghafilin jadi orang yang lalai daripada tanggungjawab dah ni pelalai cukup banyak lah. bukan pelali pelalai dengan whatsapp kita, tv kita kita boleh tengok tv 6-7 jam tapi persoalan, kalau kita tak tengok tv macam mana dapat dapat keuntungan macam-macam persoalan yang tibur macam kempen kesihatan kalau kita tak makan, dia mana ada seorang nak hidup yang tu dia kata kena jawab persoalan-persoalan yang kita kena jawab katalah semua orang stok makan macam mana restoran kita yang banyak mereka nak kerja apa kita tak kata ya atau tidak tapi kita kena fikir ya, macam mana kat arah kita kata dengan minyak mana susu yang kita buat pulak tu susu tin Macam mana, kalau kita pilih acara makro? ayah tu. Macam mana GDP nak meningkat? Orang tak nak kerja? Tak nak tak haram. <guluh> Mesti ada penyelesaian. Dan kita eh, antipak syariah menyebabkan itu. cuma kita tak tahu macam mana <guluh> ni. Kalau kita buat lah, Macam mana kita kata kempen sederhana. Kudia orang dah melabak. Baju pun kau berpasaran bawa puluh juta, tapi semua orang hidup dalam mini tak beli apa, bila tak beli apa tak berlaku rasa ekonomi. Ayani ha, yang dah rasa kena susun apa pergi lo supaya disederhana kena apa bentuk, nak kita anti semua pengangguran kita anti kemiskinan tapi cara kita campur jen tu, tuk okok saja dah. Kita kempen anti rokok tapi terjejas kira-kira memang nak kena runcit eh to nah ba arak kira dia arak ni memang alhamdulillah kita tak ada orang kata apa dia punya apa data dia menunjukkan teruk tapi rokok ni nak kata accident tak accident jangan masuk bola dah kan sini semua saya ada dah <laughs> dah bodinya lah jangkitan usiku tapi hidup lama bukan lambatilah tu ini bukan kita cukup haram Tapi bila kita haramkan Okok oh Tapi Penisaya tu tak lengkap Dia tergantung Anggap Kita ada produk ayamnya Pepsi Coca-Cola Kalau kita pergi naik club Tak minum Anggap Minum naik club Bila minum kok Kalau kita pilah Tapi bila kita haramkan okok oh Yang mana apa Lollipop <laughs> Habis bermanfaat Soal Lollipop Jadi Tafkir ni banyak Dia panggil apa Al-as'ilah mutawaliyah Soalan Tepis soalan Kita dah puas hati Tapi tiba-tiba Tak ada pekerjaan Sponsor tak ada Sebab yang banyak sponsor ni Rokok Bila yang orang mula Kita puas hati lah Puan-puan-puan Tak ada ni yang mana dia Kita dalam syariah Tetap kita memikir Benar ada satu alternatif Pada Rokok Rokok yang makruh Ataupun Rokok yang harus sebab kalau kita tanya penulis-penulis kalau dia tak ada orang kok kerja lawyer tak isap orang kok tak lawyer-lawyer peras orang kok sebab mereka nak pikat kes tu kerja buruh nak isap apa kalau kerja 12 jam dengan panas tu apa kita ganti kita tak boleh apa penganggara haram begitu tapi kerja buruk teruk ni pemandu trailer 16 jam bawa lo, trailer takkan nak suruh tak nasib amal dia istighfar astagfirullah astagfirullah tak amal amalnya memang nak nak istighfar tapi 16 jam nak istighfar tu taksi dia tu tidak, tidak kita ojson tahu burung kau tahu dia bawa tu dah trailer 80 km api ya, buat tu saya apa-apa jangan kita buka buka supaya kita tahu di mana kita nak rawat di mana kita nak selesaikan masalah sebab al-Quran bila dia dia haramkan benda dia ada alternatif ila ala azwajik azwajij atau malakat aiman dia haramkan zina tapi ada perkahwinan dah habis kita haramkan zina alhamdulillah ada perkahwinan tapi kita tutup satu pintu poligami kita haramkan arak banyak ayat ada alhamdulillah kita haramkan rokok tak tadi Baik, apa harap? Sijab apa? Ya, itu kita tinggalkan untuk berbincang. Tapi jangan balik isokoklah. Jangan nak ni Sudah. Wa iqad lahu dapat menyedarkan hati. A yanghula amma huwa fihi min munajat rabbi. Daripada lalai daripada kita bermunajat dengan Allah azza wajalla. Wal wuqufi baina adai. Semua ni benda ni dia ada falsafahnya subhanallah.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 Rahati kita ni kotor kita ni al-akhir hati kita bila kita keluar daripada akhirat dia datang akhirat virus orang sedia pada Tuhan so banyak sangat penyakit kita daripada subuh sampai zuhaw tu macam-macam manusia masuk dah dan macam-macam benda masuk dah untuk kita buang benda tu untuk sebanyak khusyuk dalam fardu tu dimukadimahkan dengan sebanyak sunat tu barulah dia buang sikit-sikit dan lebih ada'ah kepada khusyuk kalau kita terus kepada fardu Dia baru nak buang Sebab tu fardu tu tak khusyuk Maka haifmahnya Di syariah sunat Supaya buang dulu Kotoran-kotoran dunia Jadi Masa kita semua tu Tak ingat dunia Tak ingat akhalat je Saya dulu buang Alhamdulillah Hari atas syahud Kita dah fresh dah Wah Rauh kita masuk fardu Lebih ada Lebih Lebih membawa kepada Khusyuk itu cara dia Untuk khusyuk Walau atba nafilatan. <tengalkan> aiḍan laqad khaliqan bi istihab al-huduf al-fariḍah ladaba sunnah seperti duha duha dhuha dan benda-benda sunat yang lain dia berzikir itu lebih layak khaliqan maksud khaliqan jadiran layak untuk dia lebih bi istihab hudur dia nak kekalkan istihab maksudnya dia ibqa' ibqai hudur dia lebih kekalkan حضور di dalam semayan fardhu subhanallah keajaiban banyak berlaku dan benda ni dipraktikkan di dalam orang nak kurus macam-macam dia buat dengan gambar dengan gym dia ada persediaan dia supaya sentiasa dalam minda dia kurus pul pul pul Dalam sembahyang pun macam tu juga Fa fa'atibar nah, ni kita langkau lah banyak sangat dalil ha? ambil yang ke seterusnya sebab uh, yang bayanul khamis dalil yang kelima jelah zahirun mimma taqaddam <tik> dalil yang jelas seperti mana yang kita bincangkan yang tadi liannahu idza kana daruru idza kana daruriyyun qad ihtalla bi ihtilali mukammilatihi kanat almuhafadhatu 'alayha li'ajlihi matlubatan waliannahu idza kanat zinatan la yahlaru husnuhu illa biha kana min alhaqqi an la yukhalla jadi ini menunjukkan bahawa yang daruri ini kalau dia pincang ha? dengan sebab terpincangnya muhasinat dia mana dia kita tak jaga nyamuk hasina menyebabkan loruri itu apa dia orang kata apa terpinjam maka menjaga mutahsinat itu adalah ditutup. So ada bab-bab nyamuk hasina dijaga, dijamaliha, walidinha, walihasab, walihasabihha, walih apa lagi ada lagi, ah, ada tiga, tiga empat, orang perempuan mumpah, walinasabihha, itu semua adalah mukamilat tapi kalau jaga tu dia menjaga asas maka kita kena jaga bab-bab tapi ada Allah Ta'ala uji tu biasalah. lah ha, uji dapat isteri begitu laki macam tu tak, tak apa tapi benda tu sebahagian mukamilat kita kena jaga untuk menjaga sebab kalau tak ambil isteri yang baik dia akan melahirkan anak-anak yang rosak lepas tu azani az yang khiruha ilah zani bukan dia mengharamkan tetapi bahaya kalau pun zina kahwin dengan orang biasa ni sebab uh, Penzinah ni Dia Sifat dia tak menyimpan rahsia Dan dia tidak ada aifah Tak ada aifah tu Maksud dia tak jaga maruh dia Dengan siapa-siapa Dia boleh tidur Itu uh, sifat penzinah Mereka lepas tu Ayat tu takhid Mereka orang yang bertawad Nasuh Kalau kita still kahwin dengan pelacur Kita redot Dia pelacur Dia tidak menjaga Keterunan yang baik Dengan siapa dia, dia boleh tidur Akhirnya Kita tak tahu Betul, -betul ada lah, siapa Dia merasakan muskir Jadi Ta'bir Quran sangat tinggi yang menjadikan penzinah ni takut dia akan berhenti berzinah sebab dia tidak layak mengenai orang yang berzinah ada pun orang yang afif oh, dia tak sesuai jadi dia tak ada yang yang menjadikan apa, lidi ni lidi ha. ni itu bukan maksud ustazah <tusuk> maksudnya kepada kefahaman agama dia tadayun dia tu tadayun dia tu bukanlah syarat ustaz atau ustazah al-noah tu tak ada syarat dia. Syarat tadayyum kefahaman agama dia. Kemudian dua dijaga untuk pada perempuan dijaga dua agama dan kecantikan. Yang keturunan dengan apa nama dia? keturunan apa? punalah. Tiga lah keturunan dan kekayaan itu nombor yang ketiga. Nombor ketiga. Empat putih cantik dan agama ini kata Imam Ghazali cara praktik orang perempuan pilih bukan kerana kaya miskin dah cantik dia maka dituntut orang perempuan menjaga kecantikan tak kira lah rupa ada gelap putih ke kecantikan sangat penting bila orang perempuan tak ada kecantikan sebab orang lelaki tak ada kecantikan sebab yang penting orang tangga adalah agama dan kecantikan orang perempuan tak ada kecantikan ya, lah. agama dan duit Jadi, tak ada kecantikan saya tak ada duit yang betul. Maka dilihat kepada kemampuan Ya wahai syabab inna masata minkum al ba'i al qudrah 'ala al dia ada tafsiran dia itu kemampuan untuk infak Sebab orang papa perlukan duit dia mesti handsome him tu biskin nak apa Pilih yang beruang tu Selain itu perlu yang kalau kita kira bercinta tu kita tak boleh buat alam ni kita, sebagai ha, kita bercinta sebagai kuadah cinta susah senang itu tu lain. itu dia redha redha ni isteri tak menafkah pun tak ada masalah isteri tak menafkah pun tak ada masalah kalau dengan redha ni kalau kita pegang benda semua selesai tapi tak semua orang boleh guna konsep redha kena ada konon so konon dia orang perempuan lihat kepada dua agama dan duit kalau bertemu agama dan duit ambil duit tu bawah agama Karena duit ni yang kaya kita hidup bukan dia murtad lah tapi maknanya dia dia tak semayang ambil yang duit tu kerana duit ni yang asas bukan agama kita penting tapi more practical duit sebab nak, nak makan bukan semayang nak makan duit nak beli baju tak tunggu abang semayang itu saya tak daripada ni sebab isteri tu boleh didik suaminya dia. Apa ramai suami yang terdidik dengan isteri nama -nama. Tapi kalau bala kerja, susah. Jadi macam adik satar. Tu tak pahlah jumpa harta. Ahli Arab dia apa? Ni kita nak bincang macam mana? Naik ke makam banyak ke fasah kenapa? Dan tak salih pun sesua. So, kalau kita baca buku fiqh, ada tak suami tak sembahyang tu sabit fasah? Tak ada. Tapi kita naklah suami yang baik jangan, Janganlah teruk-teruk Tapi poin dia dalam keadaan Isteri itu perlukan uang Dan asalnya salah suami isteri Cari suami yang dia banyak Merempuan Karena suami itu adalah uh, Ibarat dia maktab Pejabat bagi suami perempuan Dia bekerja untuk suami dia Dia masuk, dia kembali rumah Itulah kerja dia iman lah tak masukkan hari dia tak wajib dia tu nak nak tamang pula kita ini, yang yang lah, <laughs> dia ingat makasik dia ingat makasik membawa makasik aduh paling pula kita dia ni berkeceruan makasik betul je lah kewajipan utama tu layanan suami tapi hak lain dia bukan milah kalau kita kahwin bayangkan istagang dia tak wajib memang umur ok lepas tu apa dia tak wajib jangan makan hmm, baik kita belah beruk dia boleh ambil pisang kita ambil kelapa dia boleh ambil kutu <tos> <tos> tapi wajib tu bukan hari-hari wajib tu bila dia senang hari kita hari kerja itu yang di asad yang dibincangkan oleh Abu Zahrah masa wajib rumah tangga ni ikut uruf uruf macam mana malingkah -maling suami tu dia tahu tak apa kita tak boleh bincang kes so waduh anak korun kawan ni buat kawan ni ni untuk 70% 80% macam fara'i lah ada dia balik tamu ambil tak puas ambil kat kau semua itu dua-dua orang kalau tu tidak, tidak ada ahkan Faraid. susah kita sebab ramai ni tamu peti ah punya nak ha? dia rumah ada peti ah dah. nak jual peti ah nak dia kita ada kawan ni so kawan ni dia meletak orang kata apa ciri-ciri utama ialah orang kata apa uh, asasnya ialah uh, duit, nafkah jadi benda tu kita sesayang lah. sebab tu orang perempuan dia fokus dulu hak dia, nafkah hak dia adalah uh, apa nama dia tempat tinggal dan baju yang lain tu adalah muka mirah kalau hmm. dia dapat tiga Tiga ni dia telah mendapat kebaikan dunia akhirat sebab dia boleh beribadat kalau kita kata tak bahagia asyaf tak bahagia dia dapat suami firauh tapi firaun tu jahat-jahat dia dia bagi nak. <gul> <gul> <messim> boleh duduk istana. Ha? istana. So jangan jadi teruk yang bagi Firaun ni. Ha? Tapi dia dia yang bodoh sendiri dah. Dia tak ada tak lapalah. Nampaknya lah, macam mana? Qadhiyah, qadhiyah uh, apa dia uh, as-saadah pada tiga tu. Sebab Nabi kita dapat kalau Mak manusia dapat tiga kebajikan ni, kemandirian, rumah dan isteri solihah. kita kena tahu usul. Kalau bertemu, contoh kadang, kadang, kadang ada suami itu, dia penegi dada. Dan orang pun pada fikir, aku nak bercadab sekali. Selagi mana, dia mampu memberi nafkah kepada anak-anak dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada anak-anak, uh, elok kekal kan dulu. Tapi orang pun yang ramai yang kekal. Sikit yang, uh, apa yang tak. kita tengok, apa dia, dia sanggup jara suami dia. Bagus. Itu di antara satu mabda yang bagus. Dia didik sebab kalau dia bercerai siapa nak jaga suami dia tak nak support dia, semua pergi buang tapi Islam sama-sama dia, dia bagi satu tawaran yang istimewa dia bagi hak untuk minta cerai tak ada salah apa -apa. tak tahan minta cerai misalnya kalau suami dia susah yang paling bagus dia setia bersama suami dia tapi dia tak tahan dia ada hak fasa lila aqsa Mana dia tak berusaha ada kek yang kita ada tapi Alhamdulillah suami dia pecah ni Adoh, main jumpa Jadi, dia kata Suami dia, nak, isteri dia nak minta cakap Sebab dia bengkrak Dia kata Tak boleh nak halang tu hak dia Tapi, pergi mahkamah tu Saya kata Minta tangguh tak Bagi tiga bulan ke Sebab kalau kita nak pergi mahkamah Nampak kita turun lah. Kita pergi tu Tapi, jumpa hakim Dia kata ee, Apa tu Sebab hak isteri Tak apa, jangan pergi pergi Tapi, cerita kat hakim boleh tak minta tangguh tiga bulan Bagi ruang untuk dibuktikan Dia boleh bagi nafkah Alhamdulillah dia pun berusaha dapat kerja dan isteri dia tak adi berpaya isteri ni kita tak percaya kan <laughs> so, cuba kita bayangkan lepas tu manusia ni kita percaya 90% 10% benar-benar itu awliya Allah Ta'ala lah tapi orang awam saya rasa bayangkan kalau suami lumpuh, lumpur huh? tahun pertama boleh jaga kalimat tau dia mesti cerai betul Larak nak jaga Sebab lah Islam ni tak beri, buat masa clean Tidak guna diri lah kaya -kaya. Begitu dengan suami Tapi suami ni dia ada pilihan Walaupun saya si teruk Dia kawin lain Dia jaga Sebab wafak -waf, Kalau dia cerai kan Isteri dia Siapa nak jaga isteri Baikkan suami buat macam tu Itu lebih afro Dia kawin lain Dia jaga Nafkah makam semua cukup Tapi kes yang yang lain Isteri tengok suami jatuh miskin Dia lari Dia tak tahan dulu dapat kereta ada kereta basikal nak gerak jenis semak dan berlaku ke itu tapi Islam tak kata itu salah sebab memang Islam itu perlu orang kan memang tak salah apa dia punya hakul apa fasah lil usri ataupun lil aasah kita di situ miskin kena berjaya jagalah kata tunggu jangan ya surak macam apa jadi, orang lagi pointnya jangan jatuh miskin bahaya. Sebab kita Dan daripada tu hak deh pon. Kita kata salah pun tak. Tapi kalau bagus di pop sabak lah. Pop sabak betul-benar sabaknya. Apa dia wang yang lain? Wal walia yang tidak kena zina telal Disebabkan zina tu takzina tu tidak nampak kecantikan yang melengkan dengan kita menjaganya bil muhafaza karena min ahl alayykhillah biah janganlah sampai apa nama dia daruri ini cacat dengan kita tidak menjaga tahsinah so, pemikiran ini bawa kepada apa kalau kita jadi jalan stable uh, kita punya syarikat dari sudut bonus dari sudut apa nama dia tahfizi dan sebagainya kita bagi supaya setah tak lama walaupun misal ni agak jauh tepi maknanya usul di dalam syarikat adalah gaji itu usul bonus nita sini Tiba-tiba dah tak dapat bonus. Oh dia ganggu tu. Walaupun dapat gaji tapi dia ganggu Al-ikhlas dah ada. Walaupun tak tepat tapi qarib. Beratus kan syarikat dia tak bagi bonus. Hmm staf tu tengah lari. Kadang manusia dengan wang ini adalah hubban jamah. Selalu tu, Tuhan dia rawat semua dengan wang. Karena dia tahu manusia suka wang. Kalau cerai Apa yang dibuajikan kepada suami? Dia panggil mutah Bina pun kata Eh, bagus juga bercerai Sebab masa hidup dulu Dia tak beri duit Cerai dapat mutah Mati Dapat biat Walaupun Anak dia dibunuh Tak apalah dapat Satu-satunya untak Alhamdulillah Hari ini kita tak suka bak Pampasan MHP dia juga sponsor dah dapatlah. Untuk uh, 1 juta je ah noh. Tayo gitu. Kita hipun duit sampai ke pencen pun tak payah 1 juta aje. Dapat 1 juta free. Walaupun anak meninggal, sedih. Tapi tengok duit tu terdor. Alhamdulillah ada hikmah dia. Ah ayat itu, ada hikmah. Hikmah dapat 1 juta. Sebab tu mati atas keterbang Lebih ahdol mati atas kita Sebab dapat pampasan tak, Kita mati tangan kita dapat apa Dapat bayar lah tu juta Jadi nak keterbang ambillah <tellos> insurans <Indo> <visibility> <tellos Dance> Tapi kita malah mati kita hidup lah Tapi nak habak bagi Kalau perbandingan tu Nanti had atas keterbang ni Keluarga lebih euh, aman Dapat pampasan tu Boleh bayar semua hutang semua hidup Takut okay? Wa bi hadha kulluhu yadhharu al-maqsuuda al-a'zama fi matalibi al-thalathati ma kad jalalahu ila kita Maksud yang paling besar dalam syariah ni apa dia ketiga-tiga ini al-muhafadzatu al-awwal iaitu menjaga daruri minha wa huwa yang lima itu wa min maka dengan sebab sedemikian min hunalika maksud dia li kan mura'an fi kull dijaga dalam semua agama anbiya milah ni bukan semua agama agama ni agama samawi maksudnya agama yang diutuskan oleh Allah kepada rasul seperti yahudi nasara agama dalam dunia ni penuh tetapi ini agama yang nabi dulu bawa nabi sejak dari zaman nabi Adam sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga lima limon pada cerita nabi Adam dijaga makan minum dia pakaian tempat tinggal walaupun dibuang daripada syurga tempat tinggal dia ada ikhbit apa nak? wakunnah bitu minha jami'an fa'imma yaktiriklumir apa? kita tunjuk wakunnah bitu minha apa ya? ada? turun di buka bumi ni maka bumi ni adalah, adalah tempat tinggal mereka dan Allah Ta'ala sediakan rumah untuk mereka jadi dijaga agama mereka dijaga nyawa sebab Allah Ta'ala mengharapkan pembunuhan tapi Qabil bunuh juga bukan hanya apa apa kata dan apa nafsu akhat alfi fa asha min alamin faida maka ta syari'ah kan walidzi kata bani isra'il akhirihi an an-nafs bin-nafsi wal-akhirin dan benda tu muraah dijaga semua gawanya bukan agama apa dia ausan ataupun agama wasani agama samawi milah maksud dia kata ulama agama eh, samawi Bihaih tu, apa dia punya penerangan dia? Lam milal. Semua agama samawi tidak berbeza pandangan dalam bahagian. Kama kta'lah fafifurak. Fafifurak berbeza. Nabi Adam boleh kahwin dengan tiri. Mainan zaman kita, dah tak boleh kahwin tiri dah. Di segi akal, tak ada masalah. Cuma syariat nak mencantikkan lagi. Pengharaman dia tahsinat. Maknanya pengharaman kahwin yang dia balik ni adalah tahsinat. Dia haram, tapi peringkat tahsinat kerana dia membawa kepada pergaduhan. Bila adik dengan kok Oi oh, teruk juga. Dia, lagi lagi dekat lagi dendam dia kuat apa adik kurang baik ataupun kakak ampai adik ya, punya suami di Australia. Bila berkahwin? Bila kok dia mati? Drama banyaklah tapi dalam kehidupan ni jarang kita jumpa. Susah fikir Melaka memang adik ipar lah, dia jaga anak dia tak ada pilihan lainlah. Nah tepul bayi pak dia syok lama dah tunggu <laughs> semua imkan ni semua dah syok saya tak syok tu tapi benda tu diharamkan mu'ab tapi dengan ma'am betul haram mu'abbad. kenapa ihtiram li maqam il umumah sebab muhammati maqam ibu jadi bila ada bercaya yang isteri dia sampai bila-bila telekawin ma'am betul dah itu kesemuan sama dengan bantuan perempuan sampai bila telekawin ma'am betul dah li ihtiram ma'am ubuah itu maqam yang sangat tinggi dalam Islam. Jadi kita tahu dah maqasid ni sangat tinggi dalam baik Ubuah dan juga umumah. Fahia usuluddin, dia adalah usul agama. Lima ni dia mun dari jun tahta usuluddin. Dia termasuk dalam usul agama. Wa qawaidush syariati, dia adalah kaedah syarak. Wa kulliyatul milah, dia dia merupakan prinsip-prinsip Asasi dalam agama Islam. Jadi, bila kita tengok, Islam mengharamkan semua benda mengumpat. Kerana dia menjaga hifuddin. Dengan mengumpat, kita bergaduh, bergaduh, bergaduh berkelai, kemudian bertumbuk, mati. Jadi, Tahrim ghiba li ajli hifzi an-nafsi. Tahrim namimah li ajli hifzi an-nafsi. Tahrim adawah li ajli hifzi an-nafsi. Semua. Jadi, kita <tuk> tengok, bila syariat mengharamkan juziat dia mesti ada kulliat bila wajibkan ibadat untuk haifuddin bila Allah Taala larang supaya kita tidak apa menyembah apa berhala atau uh, haifuddin Menja, menjaga tidak boleh berhalwat haiful airdi menjaga kemuliaan sebab bila lama-lama berhalwat dia jadi biasa tak ada orang berzina mana kata macam kata amat syauqi ha? nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa mu'idu faliqua daripada pandangan ya Allah Taala ghadul basar muniat penjagaan harta mewajibkan bekerja mewajibkan kita bayar zakat Semuanya hifzul mal harta tu perlu di digerak jadi kita wajib bekerja diharapkan menganggur hadzul bal Allahu alakhir waqaf Semuanya ada ada dia maqasid uliah. Maqasid hifz al-mal. Menghalang pembaziran, mengharamkan mata, mengharta anak yatim, mengharamkan rasuah. Hifz al-mal. Kalau so, rasuah ni kita ambil hak orang dan dia tidak dijaga dengan baik. Hifz al sangat sangat tinggi. Bahkan Islam mengharuskan kita kuat kubur balik kalau ada barang tertinggal dalam kubur. Katakan -kata, gelas dia tu masuk janganlah orang panggil gali kubur akruhan tapi tiba-tiba jadi kurang juga. jatuh depa yang gelas ni kita boleh kuat kubur Nabi sul kubur lil ajli akhzi ma apa pentingnya bila bertemu orang mati dengan harta-harta tu jadi besar padahal padahal harta tu tak uh, besar je lah tapi mana bila bertemu ni takut pembaziran dan kita boleh infak kepada orang yang hidup sebab itu masa hidup pula haifuddin hafza nafsi bila bertemu dengan duit harga nafsi tu lebih tinggi duit tak ada tak ada apa najis tak ada apa kita boleh makan najis boleh makan babi boleh makan apa, boleh derma organ kenapa nyawa tu sangat tinggi bila kita nak mati ni semua benda kecil kalau satu bilion satu bilion kita tak payah dah tu tak adalah orang-orang kita sedekah jantung RM50,000, RM60,000, RM70,000 sedangkan masa tu Mal, malu kita tu adalah juga nak minta sedukah orang tapi malu dengan apa nama dia, mati tu mati jadi, Allah so kita dapat menilai, subhanallah syariah dia ada, bila bab bertembung dia tahu, yang mana ke, nilai yang kita kena tinggi yang kena kita utamakan ha, yang, tu yang kita pecah pecahan ni kita boleh guna dalam kehidupan kita dalam politik kita dalam perniagaan kita, apa yang kita nak buat ketika mana kapan nak karam, barang penting kan nyawa penting pertama apa? ada sana kalau apa peneratan cemas jangan ambil apa-apa malah kita ketika tu kalau kita jadi walayadhamillah kita pun tak berpikir malam kerana sahabat tak kena biar dalam orang atas tu ada laptop masa tu nyawa kita sangat beragam orang beli barangan barang shopping shopping-shopping lah aku hidup, hidup masa rumah tu bakar masa kita keluar rumah tu tak terpikir pun barang rumah terpikir nyawa kita itu. Automatic tabiat Allah ubah sistem Nah, ini dia ada benda yang murah so, Kita sambung Al-Mas'alatul-Khamisah Kita tengok pula Masalah yang ada di dunia dan juga di akhirat Kita Alhamdulillah Islam ni Dia punya worldview dia luas Bincang masalah akhirat, masalah duniawiah Al-Mas'alihul-Mabthuthatu Masalah yang ada di muka bumi ini, ni Fihadihiddar Masalahnya merangkumi kebaikan dan mengelak keburukan Yang bertibaran di muka bumi ini Fihadihiddar Bumi ini Yunzaru minjihatain Fihad minjihatain Tengok daripada dua aspek Minjihati mawaka'il wujud Tengok daripada aspek kehujudan dia Yang sudah ada sebelum syariat bincang Ataupun kita nampakkan sebagai tabi'i Syahwat Nafsu kita Semua benda yang masalah kita suka harta. Eh, mana tahu siapa tak suka harta. Kemudian wa min jihati ta'aluki khitabisyar'i biha dan hubungan syarak dengan dia. Hubungan syarak dengan desire. Hubungan syarak dengan kehendak kita. Hubungan syarak dengan syahwat. Sebab itu kita ada maqasid syahwat, maqasid fitrah. Semua ha. ada maqasid. Kalau Allah Taala tak buat syahwat, makan pun tak mau susah Kalau Allah Taala tak buat syahwat, tak mau perempuan. Mampu perempuan tak perempuan ni mesti ada lelaki. Tapi tapi dia nak mesti apa Jadi syahwat-syahwat ni muhim tetapi perlu dikawal. Perlu dikawal. Jadi ada hubungan dia. Mana dia? Bila syahwat disyariatkan kahwin. Bila syahwat disyariatkan bekerja. Bila syahwat sikit-sikit. Maka maqasid syahwat dia ada. Min haitsu hiya mawjudat fa amma awal maka cara kita tengok di dunia ini tidak ada benda yang wujud dalam tabiat kita. Fatin al-masalih dunia wiyata minhaytu hia mewujudatul huna layat khalasu kawnuha masalihah mahbutha. Masalah dunia ni ada di dunia ini, dia tidak kosong ataupun dia tidak pial menjadi masalah mahbah Dia mesti ada kemotoran sikit Tapi masalah lebih besar. Ah dia ada masalah ya? Tapi, ada masalah lebih besar. So tak ada benda yang apa dia menjadi pior 100%. Tapi syariat melihat kepada yang lebih tinggi. Wa'ani dia huraikan buruk bil masalih ma yalju ila qiyam hayatil insan. masalah ni kita tengok kepada apa? Mekanisme kehidupan manusia. Qiyam hayatil insan, mekanisme kehidupan dia. Apa dia? Tamama aishih iaitu kehidupan yang sempurna. Wa nailihi ma taqtadhihi au saakhu dan apa yang didapati oleh syahwat-syahwat dia Syahwat berarti Akhlani, akliyah dan akal dia Alik itulah Hatta yakuna muna'aman alik itulah Sehingga dia menjadi orang yang Rafahiyah Dalam ekonomi dia panggil Rafahiyah Hidup dalam kemewahan ah, Hidup dalam sunnah So, dalam sunnah Dia mesti ada minda yang sempurna pembelajaran yang cukup Dan syahwat yang eh, Dia berkahwin Baik hadaf di di مجرد الاعتياد untuk kita nak dapatkan Masalah yang pure ni yang sote-pote kita nak makan pun penat juga ha? nak gawe pun penat juga baik hantaran pun jadi tak ada benda yang pure 100% ah ha, itu cara hakikat yang kita dapat di anna tilkal masalih mashubatun bitakalif wa mashaqib Karena masalah yang Allah Taala cakap kepada kita tu, dia dia orang kata apa dice, dicemari oleh bebanan dan kepadatan, tak kah li bebanan dan masyarakat. Contoh dia bagi kalau abg surat cikir tu banyak, kalau sakit gigi makan, wow jelah ada bebanan, dari kenapa makan juga Aw tak tari dia contoh. Aw tesbi ataupun dia dia, dia menjadi muka, apa mukadimah dulu mukadimah penat punyung okey autal haquq ataupun dia menjadi selepas dia bila buat barulah kita rasa penat dan tersebut kal makan wasyurbi minum wal pakaian wasukna dulu orang buat rumah penatlah lepas tu rehat itu tal haquq ale kenapa penat dulu cari duit dapat isteri tengah So, semua, tak, tak ada satu masalah yang sempurna Sebab so, itu, syariah melihat kepada religi Apa yang kita belajar dari syariah? Ambil yang paling banyak masalah Warukub kenderaan Ui, Dulu nak untar penat lah pun penat juga Banyak minyak, apa semua dia berubah pada minyak ha? Dulu tak ada benda tu, tapi kita sekarang minyak Oh, sehari saja dah habis 50 hari buka minyak kita mentor antara cadar sini naik motor. Aman-aman sebab nak motor boleh menjimat 10 hingga 15 ribu ringgit. Ada kajian buat. Yang memang relatif je tu. Sebab motor seminggu minyak dalam 5 ringgit je. Betul tak tu? Betullah minyak uh, motor. Tak tahu. Bayangkan semua orang naik motor. Oh, dia. Selamat tapi tu tak nak tu hujan kita bekak sangat, kan, pucat kan, tak. Kan. Ibu jam eh Perhatian perhatian perhatian tu Lepas risiko Accident Lori lah eh. juga kan Lori ni kena Kena masuk Disiplin ni Tarbih Bawa tu lah Mereka eh. kira dia, Mereka besar Dia dilanggar hidup, Dia dilanggar penghidup Nampak, Nampak belakang ni Teruk kita eh. Jadi kerajaan kena wajibkan lah Semua Bukanlah maksud dia uh, uh, Seri masa Tak boleh lebih Daripada 9 jam Kemudian etika dia pun. Dia kena duduk belakang kiri, duduk belakang kiri Nak masuk kanan belakang, kiri tak, dia duduk beri Allah nasi nasibik hidup, berapa kali dah kena air lori Jadi Ini muskilah lori Jadi mereka kena ada ada ada atas jalan raya ni Sebab banyak mati daripada mereka Wan nikah Nikah betul, baik antara Nak jaga, tapi ada mutah Ada, ada koseronokkan dia Sebab tu Sebenarnya Masih-masih Allah Ta'ala bagi penatah sebab bila suami pun nak cari duit hak ketaatan tu ada kalau tak, tak ada nilai nak cari duit tu cuma sekarang ni orang perempuan dah bekerja jadi dia sistem tak, tak, tak stable sangat tapi hakikatnya orang Allah Ta'ala cipta orang lelaki ni dia selalu pika duit untuk keluarga dan itu satu benda yang nak cerita tak boleh cerita itu orang lelaki yang tahu itu orang tahu orang lelaki ni teriak sorang-sorang orang perempuan teriak ramai-ramai itu kesempatan orang lelaki orang perempuan pun ada kesempatan dia teriak ramai-ramai kita teriak sorang-sorang waru dzalika fa ana hadhihi la tunal illa bil kid Semua benda ni nak dapat mesti penat. Jadi apa maslahah dia? Ah ha, tengok kepada mukadimah dia ataupun masa kita buat ataupun selepas. Jadi kepenatan tu benda yang la hukmalhu benda kecil. An-Nadir. Betul haji, kalau ikut haji ni bebanan tu. Duit satu pasal. Haji Sebelah 11000. Ataupun 9,000 tu pasal sendiri Saya 22,000 kan Kalau orang pergi pakek, lagi faham Kalau kita nak kira tu, tu beropi tu mula nak tinggal keluarga Kemudian ibadat tu, tu dia berobat 4 juta, 5 juta orang buat Tapi, takkan ni masyak dah Kasurat Tapi dia tidak menjejaskan Kalau menjejaskan, kita tak wajibin Kita tak, tak wajibin Tapi bila tak menjejaskan kita wajib menunaikan haji itu saja kita boleh tengok tapi subhanallah Allah Ta'ala buat kita semua terimpin haji takut-takut -takut tu ada sama dengan mafsadah dia tak mafsadah satu-satu ada kebaikan dia, dia tak nafi LGBT tu ada kebaikan tapi teruk dia banyak arak ada kebaikan ada minum kuat saya tak minum arak jadi kuat tak sakit kalau kena tikam pun tak sakit sakit bila esok tak percaya pergi minum tu Dekat Subang tu penuh hilang lah Tu pun kena pika ni Pasal apa lah kilang-rak dekat tengah bandar Tak mencapai maqaus ni syariah Sebab ni benda tak elok Duduk di tengah-tengah Dia tak hujung-hujung sikit Bila, benda, benda tu lama lah Tapi kalau segi uh, segi maqaus tu tak Dia tidak termasuk dalam toleransi ini Termasuk dalam mengajak kepada keburukan Tapi yang istimewa dia berkata Dalam tu ada surau Menyukkan pekerja Islam dalam tu Tak percaya dalam tu Tak ada ada juga tak tahu ni Ada juga penceramah kat itu. <laughs> Ustaz ceramah kat itu. Eh, dia bertanya, boleh dapat dia upah kat ceramah eh, tu? Ha tu mas. Ceramah dia tak payah oh lah gitu. Sebab dia punya adik juga. Dia tu confirm daripada awak. Takkan takkan <cloud noise> dia ambil daripada <laughs> Sebenarnya banyak benda yang Kita tak terdedah Seperti dalam Macam uh, uh, Judi uh, Apa nama Dia ada CSR ada. Yang diceritikan kepada Dia Dia tanya Orang Islam yang jaga Itu yang Masalah kita bila tak Kita tak ada syarikat Jadi orang tak sedap Benda tu haram Sebab dia kata Dia bukan menjudi dijaga aja. je Begitu juga di Apa Classbird Kita ni negara Islam ini kita kena Menjaga Sebab kita bukan sekuler kita bukan sekuler walaupun perlembagaan kita sekular itu perlembagaan tapi negara kita ni tak dekat Islam ini ni diwarisi oleh untuk ni yang moyang kita tak kira Allah, bangsa apa pun tapi kita dekat Islam yang kita perlu ke arah mengemaskini kan bukan kita buang kilara tu tapi kita susun dan bagi elok supaya orang besar sangat tapi benda tu dah lama lah sejak benda tu tak tahu nak fikir macam mana kekal macam tu lah tapi benda tu tak bagus lah segi uh, pemikiran apa semua tak bagus budak-budak tengok izmam min mafsadatin ta min haitu mawaqi' al wujud di atas muka bumi ni tu apa dah? dah. Oh ya dah. Izmam mafsadatin tak ada benda yang rosak, benda yang buruk yang merosakkan akal merosakkan semua. Tu fil 'ad al illa wa biha aw yasbiquha aw yatu -ha min ar-rifqi wa waluthfi wa tak ada benda yang rosak ini yang ada yang taufru yang wujud di dalam maksudnya yang, yang difardukan yang, yang ditetapkan di kehidupan kita yang yang kebiasaan kita ini melainkan dia mesti diikuti atau dilalui lalui ataupun dia follow daripada benda yang baik lembut zina sono siapa kata datang sono tapi bukan zina sono lutfi dan nail لذت menjudi lazat minum arak lazat bunuh pun ada kepuasan bunuh ada kepuasan orang yang tengah bunuh ni dia syak bunuh jadi satu cabaran kepada dia kathir wa yudulluka ala zalikah mahwal asl dan ini ditunjukkan oleh dalil yang telah menunjukkan bahawa kesemua mafsadah ada kebaikan tapi kebaikan tu tak dipandang jadi dah sebut apa wa huma akbaru min tak ada orang melengkap, ada kebaikan ada. Tapi kita timbalah yang mana, mizan dia Nanti insyaAllah, mizan saya keluar nanti Terjemahan syarikat, kalau dah ni lima Tak sempat pula tengok, bulan lima Sialah semua edit, edit bahasa ni Memerlukan kepada uh, Tankah yang baru, mudah susunan Bagi bahasa mudah sikit, itu pun susah Terjemah tu perkara, edit itu perkara <laughs> Layout lagi, sebab kita ada Pesta buku ni, ada kalut sikit, jadi kita tangguh pelan lima, tak sempat tak, siap bulan sempat Banyak benda yang kita belajar Daripada buku tu Walaupun keadaan dihindar, wujudan aleim tidak bayar tolerfa. Ini mizan, inilah dunia ini berdiri antara konsep dua unsur. Walaupun istilah bayar kabilah, dia bercampur di antara dua kabilah, itu dua konsep. Paman Roma, Islam, sahihatin fiha, lambiak seadalah kekerasan pun nak buat satu unsur dia takkan mampu Sebab itu kita tolak LGBT. Kita tolak uh, apa nama dia? Clone. Sebab dia unsur satu nak tak boleh dia tak tengok dunia ni berdiri di atas qabi lain dua unsurain imtizaj itu dunia ni faman roma maksudnya faman qasada siapa berniat roma maksudnya daripada maqasid al maqasid wal marami itu maksudnya makna yang sama istikhlas jihad dia nak nak, nak satu je ya. dia tak mau berlawanan dengan dia Lam yakdir ala zalika Dia tak mampu buat ha, Dia tak mampu buat Wa burhanuhu atajribat utamah Dali dia adalah eksperimen Sepanjang hidup Macam itulah keadaannya Nak dapat anak Penuh berkahwin Ataupun masuk dari perempuan Sebab tu klon tak menjadi Sampai sekarang ni Klon tak berjaya Jadi kita haruskan sendiri Secara undang-undang manusia Wata'i Apa nama dia orang perempuan Bukan orang perempuan Apa merafaatnya Bahkan dia mengosakkan alam, Mengharuskan pekerjaan jantina sama jantina Lagi mengosakkan alam. Sebab tu kita kena belajar Kehidupan daripada alam Sebab alam ini berdiri di atas konsep Al-Syafa' Al-Syafa'iyah Dua unsur Proton, elektron Positif, negatif Lelaki, perempuan Dan dia tidak ada perlombaan Yang adalah Komplitmen uh, uh, melengkap antara satu sama lain. kita tidak berlumba dengan ya, perempuan itu fahaman barat dan perempuan tidak berlumba dengan ya, lelaki tapi masalah kita sekarang ni dunia Islam sekarang ni semua bukan berlumba kalau lelaki nak jadi presiden kita pun jadi presiden Tombolah ini macam tu ikhtilah. ikhtilah ikhtilah mawazim walaupun kita tak kata haram tapi penumbaan tu merugikan kita Alhamdulillah kita lelaki tak berlumba dengan ya, perempuan lah nak putus lepas mengandung kita nak mengandung tak, salah ada masalah, ya. Sebab Allah Ta'ala buat Dunia ni ada kawanin Kawanin yang kita kena istikhlas Yang kita kena istintas, Yang kita kena rumuskan Matahari dengan diri dia Dunia ni Kita ada Berapa puluh persen oksigen? Lah. 70 lah 70. kita dengan laut ni seimbang Dan udara kita Kepanasan dia seimbang Kalau lah Kepanasan kita Api 90% Kita letak macam hapi Beterbakar tu dunia ni keseimbangan dan kalau bukit tak seimbang dengan laut tenggelam bukit sebab tu negara-negara yang bukit ada orang yang banjir pergi bila banyak pembalakan berlaku buat banjir habis lah kanak sebab uh, dia punya keseimbangan dia punya apa Jawa apa dia Georgia maksud dia bu bukit dengan laut tu dia Tuhan buat seimbang ketinggian Bukit dan ketinggalan, aje. Begitu syariah Allah itu perlu keseimbangan. Begitu negara kita perlu ada keseimbangan. Tiba-tiba LGBT masuk, Dia jauhkanlah itu. Betul-betul, lepas kerja banyak saya, kita nak teragak pun tak apa dahnya. Saya jadi dolar pula saya. Tapi, wahsul jadi ke, al-ikhbari wadgahnya, al-ibtilaat, al ini. Daleli dia adalah cakap daripada Allah Taala yang dia buat buka bumi ni dia kata ibtila wal iktiba wa tabhis kalaulah Taala nak bil syari wal khafitna jahat pun adalah ujian baik pun ujian kaya pun ujian miskin pun ujian pemimpin pun ujian rakyat pun ujian semua adalah ujian semua ujian anak ujian cucu ujian harta ujian tak ada harta pun ujian. Kalau kita beriman konsep ni kita akan merai semua. Orang. Jahat ujian baik pun ujian. Supaya orang baik tidak berlaku sombong dan orang jahat tidak berlaku kefasadan. Liya'lukum ayyukum ahsanu 'amala. Wa amma an-nahyi 'anil eh banazir. Wa fi hadha al-ma'na wa fi hadha al-ma'na qad al-hadith al makari, shughal litayangan dengan Benda yang benci, wa huffat naru bi shahawa. Syurga ni semua tak suka Mana kita suka buat haji Kalau ikut ni tak boleh haji hati kita Yang jahat ni Duit dah habis Haibu Kemudian kita kena pergi duduk Jalan Baik ni pergi Jepun Ha itu orang tak Tapi Benda tu sebenarnya Akan melahirkan kelazatan yang Bersifat Bersifat tawar biak. Lepas kita buat haji tu Jiwa berusia Kalau orang ikut ASQ latihan human development tu dia pun buat latihan tu semua nak cari hati ni berusia haji tu adalah satu tabiah yang luar biasa. sembahyang saja dia bergidih hati kita berusia tapi kita tak tahu sembahyang tu macam mana maka lepas sembahyang tu jadi teruk je sembahyang satu latihan minda yang sangat kuat Karena dia adalah munajat Asal salah adalah munajat asasnya adalah munajat haji lagi lah masuk dalam semua balik daripada haji tu jiwa safa usia macam kita boleh terbang ke lagi Dan api neraka semua ditayang dengan syahwat Tak ada benda api neraka ni semua Beli dengan syahwat Arak dia, perempuan dia, menipu dia Apa lagi, berobot jawatan dia Kita ni kehilangan satu sifat Itu sifat sajalah Sajalah al-hasan Yang tak mau jadi khalifah Semua nak berobot jawatan dan syahat yang paling besar syahat jawatan minta oh, jadi imam masjid pun no, syahat harta kadang-kadang kita boleh bahagi sebab tu kata imam al-zali jawatan lebih besar daripada syahat harta kita dapat juta kita bagi orang 10 ribu nampak dapat juta tapi jawatan mana dah bagi dua hari ni aku jadi penerbangan menteri so aku jadi tak ada dan tak ada orang yang terlepas daripada syahwat jawatan. Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajuk para khulafa ar-rasul. Lepas daripada mereka ni syahwat mau mau nak jawatan. Nintas hal. Kita bodoh. Tu yo dah bodoh. Tapi tak salah. Kalau diuruskan dengan cayaum tu. Kan. Nah ini dia antara benda yang kita kena tahu. فَلِهَذَا لَمْ يَخْرُزْ فِي الدُّنْيَا لِأَحَدٍ جِهَةٌ خَلِيَةٌ min شَرِكَةِ الْجِهَةِ الْأُخْرَةِ Tak ada dalam dunia ni tu seorang sunyi daripada kongsi yang lain. Kita mesti berkongsi. Pada senangnya ada susahnya. Pada pahit ada manisnya. Pada syurga ada nerakanya. Pada penjaga ada kebebasannya. Dia tengok di satu kampung ada ni'mat. Kasih kampung kita tengok di kampung tu dia ni'azah. Seperti dia tengok di Falasiti Mungkin itu hari mereka Mungkin satu hari nanti hari kita pula Jadi dunia ni beri atas syarikat Mizan Malam dan juga siang InsyaAllah kita akan sambung Kita buka soalan perbincangan, kelazatan. Ya, kitab ni Kalau kita baca lagi Baca lagi Subhanallah Sampai kita boleh Faham hakai syari'at ini kita sambung nanti Berada depan Tajuk dia Faizahkan Akhazalika Dia akan terangkan lagi Dunia ni Bercampuk Apa yang kita nak buat Macam mana pilihan kita Apa yang patut kita pilih Nanti masuk kaedah yang kedua Oh bayang, ya. Semua kawai Kawai Luar biasa Ok kita buka soalan Insya Allah. Wallahu ta'ala A'la wa'ala Ada berapa soalan? Uh, ya, ya? Uh, ha. uh, tak, dari segi nafkah kepada isteri tu ha? Kalau suami dah menyediakan uh, Makanan, pakaian Tempat tinggal ha? Adakah ha. perlu dia bagi cash lagi? Dah, dah da. Cash berdasarkan keperluan saja Kalau cukup semua, tak perlu cash Kalau tak cukup, bawalah tambah Sebab kita yang Yang wajib adalah dia di, kalau dia tak bagi duit dia makan, makan, minum, pakaian dia tak tinggal. Mana tak bagi duit? Itu tak tak berusaha dah. Kalau dia bagi lebih baiklah muahasinat hmm, untuk tabung. tabung tabungan dia. Ya. Dia anak luar nikah aku Dia kalau kita bagi nikahi, ataupun dia, dia tidak boleh menikah kecuali dengan pasangan yang zina. Tidak kalau anak nak menikah. Malek, kau bebas. Tak salah apa ke siapa? Kalau yang zina tu tak boleh. Ya, dia dia nah, masuk dia kalau dia bertaubat dia bebas ke tak apa? nasuha membolehkan dia berkahwin Ada ke pun sah? Cuma kita bincang sini tak ada bauilah ya, tadi. Sah kalau dalam salah. Kalau dia bertaubat nasuha, tak ada tak? Yang kita bincang tadi pelacur, pelacur. Boleh anak kawin ha, nikah. dia patut berkahwin dengan pasangan kan? dia. Ni paling terbaik, itulah taubat dia apa tapi malangnya mereka kita tak tahu menjawab tu mustahillah betul ada pertukaran tak ada pertukaran kanun yang mewajibkan nafkah kepada bapa penjaga lebih selamat itu kita menyokong sebab so, pemikir tak boleh terbanyak kalau nafkah anak kurang dia ada liability tanggung jawab ini terlepas macam tu eh. terlepas banyak la hasralah tu banyak tapi persaian tak cukup tak lengkap kita hanya selesai dekat haram pengharaman anak dibenarkan berjenis nak cukup kemudian selesai tak selesai tu hmm? tak selesai ya bila kafir non muslim ada maqasid dia tapi dia tu dalam baca quran kafir sebab kafir ni makasih itu supaya orang kafir benci di atas kekufuran itu Allah letak dalam Quran Allah letak semua ada makasih kalau Tuhan letak buat apa? supaya mereka ringak mereka pun jadi kafir sebab orang kafir tak boleh jadi kafir kerana pada kalimah itu adalah kalimah tanfir daripada amal kufri itu step yang pertama yang kedua untuk berda'wah tidak masalah kita tukar pada nama muslim tidak masalah sebab bukanlah wajib pengingin tapi pada maqasir Quran Quran ni dia ada maqasir al-fas dia pilih al-fas tu daripada 6 juta kalimah yang sesuai ada lebih kurang 6 juta kalimah jadi pemilihan Quran ni pemilihan yang yang kuat dia takkan pilih perataan yang bodoh-bodoh yang muhman so ada, ada kita tak boleh ilra ada masalah kita pergi kapiak supaya mereka daripad, tahu daripada kapiak ada masa untuk itu mizan mizan taklif puluh-puluh kita pilih orang al-muslima Takkan dia panggil pada Israel Non-Muslim ni kepikalah Dia bunuh orang Lepas tu Kena faham Dalam bentuk yang Dia panggil Mizan yang lengkap Kalau kita nak dakwah Kepada orang bukan Islam Kita sebut Non-Muslim Saudara kita Wa'idha al-Qa'um syu'i Daripada Kaum syu'i Lepas tu Dia apa Mizan dakwah So kita panggil dia Dalam bentuk al Saudara kita Daripada bukan Islam Tapi Dia panggil Menantang Islam Kepikalah Sangat orang ni dia tak tahu nak jadi baik Pelik-pelik, dia ni jadi baik macam Kristian, orang pergi tampak muka kiri Tapi belakangan Kita mesti ada sifat jamal Mesti ada sifat jalan Kebaikan, ada kekerasan Nanti orang Islam Dia puan tak ada apa-apa Nanti dia kita kena tahu Jadi makasib kufur dia ada nilai dia Tapi kepada siapa? Kepada mereka yang menentang kita Adapun yang kita ada hasil harapan untuk takliful qulub kita dia non muslim kepada muslimin kerana al-Quran panggil mereka dengan wa ila akhum kepada kaum shuaib yang mereka tu kafir tapi dinamakan sebagai akhu saudara kerana mizan tu mizan dakwah so mizan dakwah ada bahasa dia mizan uh, tidak dakwah ada bahasa ya tak ada segi isu khawat Jia, aku bila berkaitan dengan sistem maka wajib dicegah. Bila tak nak tak dapat diketahui sistem maka dia wajib bertaubat. Jadi ini sistem kita mana dia haluan dia istilah dia iaitu uh, maksiat yang tidak diketahui, maju jahat yang diilangkan dan tidak diiklankan Cuk, so, tangkap tangkap kita terlepas pandang itu. Kita pi tangkap tapi jangan buat kamu. Okey, kita usul pi mana apa? Pi pi Itu yang itu sebenarnya itu kita pi cerah. Tak. Kita pi nasihat dia. Buat macam tabir bagi, bagi dia teraya. Okey. Betul balik tinggal. Hang tak bagi rumah lah, tak payah bagi tahu mak pak dia apa semua tu. Tak apa tak bagi Ini bau wartawan apa. apa, apa, apa Okey. Eh, tapi bukan maksud tak cerah langsung. So. Oh macam tu apa guna kerja apa dia unik nasihat duduk tidur saja kemudian yang kedua maksud yang iklan ayat ha, tu memang kerajaan boleh bakar tempat tu boleh cerah satu tapi yang bakar rugi tempat-tempat tu mahal convertkan dia cuma kena beza di antara maksud yujar orang tu sendiri yang mengiklankan seorang macam ni kata ulama kita nasihat dia ni cegah dalam bentuk nasihat dan makruh bawa dia tu ke mahkamah atas sana balai polis kita sekarang ni piuk usul bawa ke eh, UK Merah. itu yang salah dan juga berkesalahan kita biar biar tak di sini dulu. kita tahu tempat-tempat maksyat yang kata terjengah tu siapa pun tak tahu ini dia tahu diskus tempat maksyat hotel tu tempat maksyat rumah tu tempat maksyat dia masuk tu semua orang tahu Maka takkan kampung dia sahaja Ui, Ui tak boleh Tapi dia punya cara tu berbeza Orang macam ni kita nasihat Kita tak berkembang kamu, Kita tak berkembang polis Yang salahnya kita Itu Bawa wartawan tu Jadi Baik banyak, banyak etika Macam ke ke kita sekarang ni Semua masuk Malu abang malu siapa okay, dah buat. Eh. Kita kalau kita tak nak sabit, biarlah dah selesai. Kalau macam mana kata letak di akhbar nah, tak ada khabar. Dah kita ada apa semua boleh khabar. Tak boleh begitu. Baru ditangkap hal buat. Belum di salahkan. Tak kira takak kes okay, jenayah apa, apa pun sepatutnya disembunyikan dulu. Supaya orang tak tahu jenayah dan laporan pun jelas tidak banyak. ini terlalu banyak ke okay, jenayah jadi orang baca negatif punya sebuah negara kita hari tak nak dia, kes sama je ni rasul yang penting tindakan tu perlu dalam bentuk yang tegas bentuk yang disiplin dia bukan saya dia bukan kita sekarang kita bimbang dalam dunia apa sekarang ni terlampau banyak pendedahan peribadi dan kawalan kawalan rawabit dia tak ada lah nak dedah-dedah contoh ada kita tengok orang yang bergaduh kita viral siapa boleh apa dia pun bergaduh dengan pegawai poli bergaduh dengan apa immigration orang cakap kasak sikit kemudian di hospital dia berangkat ni tayang nurse tu kasak sikit yang tahu lima orang letak dekat dia pun punya FB dia pun tu dia beratus ribu tahu? peluang kita buat macam tu peluang kesalahan seorang pegawai dia kasak Dedahkan di FB Semua orang macam Dia ada mizah dia Dia ada bos dia Siapa kata tak beri poin dia Disebabkan tak ada kawalan Benda tu kadang, -kadang mungkin dia stress Banyak benda kita boleh tutup wah, Cuba benda tu baik kita Eh kita pun marah Saya berdua dengan dia Satu Malaysia dia tahu Tak gila sistem tu Tapi orang suka pada populariti Bahaya cegahan mungkar dalam bentuk dia Dia boleh Menggugat sistem Kalau kita terima sistem macam tu mana dia Dosa banyak ni Mesti dihukum banyak ni Dia panggil kaedah undang-undang Al-aqubah biqadir jenayah Hukuman berdasarkan jenayah Jenayah dia pada individu Pap! Satu dulu Kedua-kedua Kadang-kadang tu pegawai-pegawai yang Kadang-kadang poli kasar apa tu Kita tayang boleh dalam Semua orang tengok Baru ni ada isteri kita bergaduh Dengan suami dia Kita berpoh Suatu dunia tau Ini malaun-malaun yang Baru <tuh> ni ni Dia rasa itu ada satu Benda yang Bagus Tapi benda tu tak bagus kan? Sebab so, kita ada Pihak bertanggungjawab Kita ada pihak berkuasa Kita ada pada bos dia Ini semua nak luah Tak tahulah apa sekarang ni Kedai ni tak sedap. Boh. Ni tak sedap. Boh betul dia. Ya Allah. Cikgu pun Kita kala terbabi Jadi, ini bukan ini bukan dia boleh dia boleh membuka kestabilan. Kalau semua benda kita dedah. Kalau rasa muatan kita, anak kita, bida, tengok. Ambil gambar pembo, pak kita pakai Norel di Tu dia. Terita <guluh> kat luar. Maknanya kita mesti in dibob di waktu bab tu al-hayah dengan sistem sebab tu kita ada polis kita ada mahkamah cuma kita kena kuatkan polis mahkamah supaya benda tu dirahsiakan kalau dipineng Penang keputusan tangkat khaluat tak dibenarkan di akhbar wartawan tak dibenarkan lepas tu di, kata tengok di, di Penang tak ada laporan kita buat tangkat hari ni dosa dia kena buang ajarah itu dosa tu Kita motivasi dia tanpa pengetahuan majikan Paling kurang dia boleh jaga anak-anak dia Ini sekali tu bergaduh dengan bini dia bergaduh apa-apa semua Kadang-kadang orang yang Yang merosakkan ni adalah Orang yang sesuatu dengan mak ni bu. Dia tak tahu Dia tak tahu benda tu menjahatkan hubungan dengan isteri dan sebagainya Benda tu boleh di, di diruni dengan baik dan sebagainya bila kita bua di tempat awam-awam, suasana dia lain. Like. Lepas tu kata ulama kamu, mati orang depan orang, dia boleh maafkan tapi kalau baki kat Facebook, Dia malu. Sebab orang yang tak perlu tahu-tahu. Sebab tu, hatta kalau kita buat okong hudud pun. Sebab ulama pendapat sebab di kawasan yang yang orang yang boleh mencegah dia, tak perlu kita bua dalam PV, tak perlu bua dalam tak perlu buat di radio tak perlu buat di stadium cukup 10 orang tengok itu sebab biar dia rasa 10, dengan 10 orang tu dia rasa baru dah takkan gerak sebab satu dunia tahu dia orang semua Islam dia ditimbang semua kalau proses sudah tambahlah keperluan per peribadi macam habang boh kat wuih tu ay, kalau kena kita wa'ayah zabilah kita butuhkan takut juga orang-orang ambil gambar sama sekali tak Tambah dalam politik tak ada halal haram politik ni buat apa saja satu benar yang tidak ada haram dan halal dalam dalam kehidupan politik lah haram walah halal apa soalan tak terilah Ya. Aku nak tunggu dia guna nama bapa aku, nama baik. dia pecah masa langkat ni ke hmm. hmm. apa? Tak pasal kita. tak tahu pasal ni ke. Ada fikir ke? Pikir muka kalau dia. Pakai datang orang kita orang dia tak dia meninggal, dia juga tak tahu. Kalau bagi apa? Sebab akan angkat boleh dapat satu ketiga Banyak betul dia tu. Atau dia bukan Islam. Anak akad boleh kah dia dia berkahwin dia kahwin dua. Tapi dia tak dia tak isytihar dekat isteri yang Kristian tu Islam. So isteri dia minta haklah sepertama tu walaupun dia kata tak, tak dia isteri dia tapi kita boleh bagi dengan uh, faraid apa wasiat ataupun. Jadi wasiat tu adalah satu mizan yang sangat baik. Yang mana dia menyelamatkan apa dia kalau dia masuk Islam anak tu Islam dan sebagainya. Cepat kalau Faraid dia ada wasat satu tiga anak angkat ke anak apa satu tiga tu adalah apa dia jumlah yang besar kalau juta banyak tu. Jadi Islam tuh mizan dia. Walaupun dalam Faraid dia ada hak dia untuk setiap orang Islam mungkin Mu ada bukan Islam satu tiga ni untuk mak dia tu ada boleh dia Islam mesti share ah, luar biasa kalau kita kaji dalam dalam ni. Kita nampakkan sebagai Mizan, Mizan. Oh, Ya silahkan Sebab dari segi politik tadi uh, segi politik, uh. Uh, Bila berkampen dia Bila ceritakan keburukan Pihak lawan terdekat Terdekat dalam tegak muka Ataupun muka Sebab yang besar ni muka Sebab kita cerita produk kita Kita cerita kelemahan orang Kalau kita bisnes Lingkup tu Etika Misalnya kita tak boleh Buka kelemahan cakaplah kita kena cetak barang kita kita cerita disebabkan membongkarkan air tuqad daru biqadariha benda yang diperlukan saja eh ni sampai luar dalam tak, tak, tu keluar tak betul perlu ada orang kata apa etika yang kuat di kalangan ahli politik ahli politik kena memperbanyakkan agenda dia apa je nak buat orang bukan mendedahkan kain bawah air pun macam bukan dalam pecah apa dia cakap tapi ceramah ni tempat kita tak ada ilmu dah, okey. Pincang politik okey. Mem boleh kita yang dibuat lebih baik. Dapat juga ilmu maqasid. Pincamah 30 tahun macam tu lah. Ya. Oh, ho oh, oh, ho oh. ho ho kelak tu. Bila dia jadi politik 30 tahun. Dia rugi okay masa. mereka sikit dapat maklumat. Sekarang ni maklumat tududuh banyak buruk tu, depa semua tu. Jadi apa nama dia, kebanyakan yang mungkar, sedikit yang betul. Kita hanya perlukan dedah satu benda yang perlu dia panggil apa boleh mengaitkan ataupun mengumpat orang yang kita tahu kejahatan dan pada keadaan yang dia perlukan sebab ah, Al-Asru adalah tahri maksudnya okay, tapi ah, ada ah, itu meskip kita kita sehari sangat-sangat banyak-banyak banyak benda kalau kita ada agenda lebih besar agenda kita ni kita kena dia dia macam ulawak beri misal kita ni uh, next apa masa kita buat kapal tu kita curi orang oh, bawah buat kapal kayu tingkap sampai tengah jalan kita nak betul abad bila betul abad hukum dia kena buang tingkap semua tu dengan kayu tapi kalau buang kayu-kayu tu tenggelam kapal tu jadi apa kita lombok kita teruskan walaupun ada benda haram tu sampai disenasi kita ni banyak disenasi tapi kalau kita dok kira yang kayu-kayu tu jenuh macam tu sebab kita dah dalam mahkamah setelah punya misal yang dibuat oleh ulama' fiqh kita masa sekarang ni lah kita kerja dulu masa mengaji. dia tak bagus macam tu tapi kita tengok pada masalah kita banyak meniru jadi kita dapat dapat enak tu sebab tiur kawan lah jadi CEO lah <laughs> dia jadi CEO aku khasaf salah dulu masa Pak Isra meniru sedia dia tulis dekat Papa putih, tulis dekat tingkap tulis dekat atap macam-macam lah kita nak taubat tapi rekod kita di syarikat CEO tu, jadi CEO tu, pak Kalau kita nak taubat balik, susah. Jadi kita teruskanlah. Sebab kita tak ganggu, orang kata apa? Tugasan kita kalau ganggu tu, lah kita pun perform, kita pun cemerlang. Nampalah. Tapi kalau ganggu kita tak apa, tak tak ganggu, teruskan. Sebab ada hidup yang tak pasal kita let go dan kita kena macam apa apa, ambil irtikab aqaf fitrah tak ada orang yang berasal 100% macam kita lah kalau kita nak kira berkawan ni orang kan bertakwa sampai dia buat dosa sikit ni kan eh? original oh, tak buat dosa apal kita so berkawan ni mizan ni 70% 80% dan kalau tu dia ada kelemahan dia mungkin dia ni bulut kasar sikit, sikit tapi 70% ni bagus Itu kira ya, okey lah kalau nak ambil 100% perfect kita okey so ini dia antara dawabit yang perlu kita kita kena kuatkan supaya pilihan raya tidak menjadi medan ai tapi pelayar adalah medan kita menceritakan kita punya uh, apa dasar kita punya kebaikan sedar kebaikan kita masing-masing menyedari kebaikan kita yang yang yang mungkar tu sedikit dalam islamlah kan? tu islam dia lebih suka kepada al amr bil ma'ruf daripada anah yang mungkar ini uh, resuni bahas isu ni kita punya kehidupan mungkar tu banyak didedahkan no tu banyak jadi pasif bila kita ni dapat maklumat yang negatif tu banyak Akhirnya kita di Malaysia Jangan ludah Jangan buah sampah Lepas kita suruh Buah dalam sampah Kita suruh Ludah dalam tisu Jadi kita tidak Tidak Tidak tidak, tidak, tidak bagus Dalam Quran sebut apa? Ya da'ona bil ma'ruf Ya da'ona ilal khair Ya murul ya bil ma'ruf Dua Wain ha'u na'alil mungka Lepas tu Ibn Tamir kata Membuat uh, ma'ruf Lebih awla daripada Nahi na'alil mungka kerana bila kita banyak buat kebaikan kemungkaran itu akan terhapus kalau kita hanya cegah saja cegah ni tak ada alternatif Saya kira -kira, jangan berzina dia jadi tanda soal nak buat apa, -apa lepas berzina rogol kot dia macam budak-budak jangan melukis di dinding dia lukis kat lantai tapi kita lukis di di buku so Rais Suni kata kesilapan kepada kita ni kita banyak mentakdimkan al kepada munkar kepada Al-Nahyu'alil-Munkar jadi dia minta gerakan-gerakan Islam ni cuba bawa kepada Al-Amr al-Ma'ruf ni lebih banyak daripada Al-Nahyu'alil-Munkar dan dia mempertikaikan Qa'idah Darul-Mafasid Muqaddamun Al-Jalbil masalih. kita asyik-asyik Darul-Mafasid macam zaman dululah orang berpadak di masjid sebab semua Darul-Mafasid Pempuan tak boleh pergi mahajir perempuan tak boleh pergi universiti perempuan akhirnya perempuan terkenalan kita mendahulukan darat Umar Fasid, bila betul-betul Umar Fasid itu puber dan tidak ada maslahah di sana nah, ini keadaan yang perlu kita uh, ada dalam sebuah negara kalau kita dah setahun otih lah. kita nak tengok apa apa kita punya pembangunan kita sebab mungkar dia akan hilang bila banyak ma'ruf kalau kita sediakan program yang baik untuk anak-anak muda lama-lama mungkar tu tercegah tapi kalau kita pergi tangkap, tangkap, tangkap, tangkap tutup, tutup, tutup lalu kita bukan tutup kita ubah diskur tu jadi tempat rekreasi Ah, ha, buat macam tu maksud dia ni di antara benda yang uh, Rais Suni kritik uh, bahagian daripada pada pendakwa Islam. Tapi dia bertepatan dengan ilmu Allah Allahu akbar. Kita bertemu lagi pada negara depan Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. -mm. Apa eh mau pokok ni? Beres apa? Apa kita ni barakah insya Masuk surgalah kita. Tak masuk ada apa-apa